Volben va tot. Vades desaparèixer i van començar de nou. O sí, sigui, van és... començar de nou, com una refundació, va. Sí, una refundació eh teniéndose que i aquest any ja tenen 4. I el futbol sala porta més de 30 anys ja eh, el futbol sala. Porta jo porto 30 anys. En do, no? Que es va fundar. Mm -hmm. Perquè al principi, eh, allà per a la mò eh, al col·legi com extraescolar. Mhm. Mm Perquè no hi havia ara com ara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 i bueno, van començar, el petit va començar en 4 i el gran va començar en 6 uh, i quan te diuen que volen començar a jugar a futbol sala no, no dius, a, a què? o t'has equivocat? o sigui, uh, <ríe> uh, uh, vam tenir discussió amb la dona, el tema de o sigui, tema futbol més que dir, el futbol mm -hmm. sala és que l'ambient és molt diferent al futbol. Mm -hmm. primer, a veure, els nanos toquen molt més pilota l'ambient entre els pares és diferent, és un esport que és uh, cobert, o sigui, clar, té clar, de inclemències meteorològiques, ho tenim cobert, els nanos ploguin, no, costiga, clar, no i clar, i també és això, tenim el futbol sala, és, nosaltres almenys en el Palamós, els entrenadors, tenim més el concepte d'educador-entrenador, més que entrenador, anar a competir, anar a guanyar, no. Mm -hmm. la, la base és que s'ho passin bé,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 Però el modefice trobar gent nanos que les agradia el futbol sala. Vosaltres debeu jugar els partits al pavelló al pavelló nou, sí, no, no sé, nou. No s'es sé jugona al pavelló, allà no sé al, no sé al tennis. Allà el tennis. Sí.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 sènior, n'hi un equip de sènior, havia un juvenil, infantil, cadet... Home, per tant, era un club ben... Ben, ben muntat, sí, tot, no? tot, tot, tot, tot una piràmide. Tot una piràmide. Sí. Mm. Què va passar? Que ja van, van muntar allà a Palamós, a la Fundació... Esportriba Palamós, sí. I, a, a, a, la Fundació i, molta, i molt de nanos que es jugaven a, a futbol sala, molt de, de petit, ja, mm -hmm. van, van, volien provar allà al futbol 11, o al futbol 7.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 Ara tenim un ambient maco de futbol sala, ara tenim pre-Benjamí, que no, no compiteixen, no compiteixen, solament entrenen, i hi ha un Benjamí que està federat, hi ha un, infantil, un, cade... un Alevi i hi ha un infantil. Mm -hmm. estem en competència a la futbol sala vale. perquè el que esteu intentant doncs, és potenciar aquests equips i, i que vagin creixent a poc a poc no? la idea és quan vam començar bueno, el meu nano gran que està a la Vins que hi va començar a, a Prebenjamí, o sigui, mm. ja fan 4 anys que juguen junts i clar, la idea és que vagin pujant mm. uh, fins que arribi pues, a la màxima categoria ah, impliquem pares en bueno, el cas, o sigui, tot, tot ho portem en pares, clar, el que deia pago o si sigui, estem molt contents perquè ara mateix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 Bé, bueno, els nanos, no sé, no sé ara, però abans es movien per, per gustos dels amics. Si tenies dos sí, amics no, no. Que, que hi anaven, eh, doncs jo també. No, mira, però això funciona igual, eh? Uh -huh. Continua a funcionar, així. Per tant, pa, sí. Els eh? pares... El, el, el teu fill què fa? Mira, el futbol sala. La punta futbol sala. Doncs els amics van a un estats col·legi, uh -huh. què fa? Bàsquet, però la punta no bàsquet. I això també okay. són modes, no? A vegades? Sí, sí també. Però bueno, jo crec que sobretot és el bon ambient que hi ha sí. allà ja en el club, sí. mm -hmm. dir, els nanos ho passen superbé, clar, mostres això De dir que ara ja tenim quatre equips i n'em pujant cap endavant, sí. és que molt contents. Veieu que hi ha, hi ha futur? Sí. O sigui que, sí, que... Sí, sí, hi ha futur, sí, sí perquè ara, sí. ara ha entrat gent nova a la Junta, mm. entre ells, ha un altre noi, i, i com a gent hi hagi, millor, mm. però és que...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 quan pilota dos vegades o tres vegades quatre vegades al partit i el futbol sala sí, és molt diferent el futbol sala mm. és, pom, pom, és, no, no, és és continu és molt, és molt, no tota pilota, és molt dinàmic és un... Sí, és un esport que jo el compraria un no, però com a hoquei no és l'apidesa sí, total sí. de punta sí, sí. a punta sí, sí. i cada quatre o cinc minut o avant t'ha de canviar perquè clar els jugadors queden molt cansat <ríeix> molt cansats, saps queda f... fundat queda d'aquests equips ja, bueno, he comentat abans que els resultats no importen però com, com us estan anant també en aquest sentit heu fet algun triomf destacat amb aquests uh, últims anys aquest, mm -hmm. aquesta mainada alguna cosa que hagi que es pugui destacar o no fa dos anys van competir a veure era el campió de Lliga el cadet contra el, contra el Tordera Par. part mm -hmm. van guanyar a Palamós i van ser campioners allà a Palamós mm -hmm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 Un club de futbol sala que també està treballant molt bé és a Vallobrega, i vosaltres sí. al costat a Palamós. Hi ha prou gent per, uh, per aquests equips? Jo ho dic perquè també la mala experiència que hem tingut nosaltres, mentre una persona que és l'Albert, que des d'aquí de li enviem una, una abraçada ben ben grossa d'equip a la Frugill, portava el club i fotia sí, l'ànima, doncs el club existia, però després, a la que, a la que dius prou, uh, s'acaba tot. És, és factible o, o què? Uh, jo el que veig... No, jo el que veig és que està massa a la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 ara comencem a veure que molta gent del futbol veu l'ambient que tenim quan anava Llobrega com al Pal Palamós i van vinguent. Sí. Ja et dic, és que és, és molt diferent. Una, una, cosa també una, una diferència és que en un equip de futbol podem haver-hi 20 persones o 20 jugadors i en canvi vosaltres deveu ser menys per equip. No sé, 12, però bueno, però poder, podem, no, tenir, podem tenir te, o sigui, Benjamí A, Benjamí B... Quants, Benjamí quants C, en ara, exactament? Sé que abans has comentat alguna uh, cosa... Ara tenim federat 3 i un primer Benjamí que se' van d'entrenar, només fa partida amistosos. Uh -huh. ¿Por qué no tiran liga o por qué no, no, no se mataron? No, no porque van a decir los que se volían competir y van a decir que no, que era más aviat. Uh -huh. Van a decir los padres y el entrado que era más aviat. Perfecte, Perfecte. O sigui, l'any que ve serà una altra, una ve, altra història L'any que ve, a uh, Si ha alguna persona, òbviament, interessada que ens escolti aquest programa que, que podeu escoltar de a la, de la comarca i voleu anar-hi doncs uh, uh, doneu-nos un, un contacte que puguem venir quin dies entreneu al pavelló, quin dies uh, es pot trobar Entrenem dimarts i dijous des de les 5 fins a les 8 de la tarda, sempre estem allà comencen mm. els Benjamins, els Benjamins de 5 a 6.30 i de 6'30 entrenen els alevins i els infantils. Deia ja allò que el Paballó... Sí. Sí. Sí, sí, sí. sí. No teniu, no teniu sí. batalles com a equip a la Fusilterín no, no, ja per, ja ho per preocupació? Han tingut, han tingut, perquè, eh? mm -hmm. perquè l'any passat entrenaven un quart de pista, mm -hmm. i aquest any ja ha ja aconseguit tota la pista. A partir de, de, de les 8, com ho tenien juvenil ja començà a entrenar el bàsquet però dimarts i dijous ara tenim -te tota la pista nosaltres per entrenar. Que jo he guanyat alguna cosa, saps? Home, alguna cosa es guanya. Paco, explica'm una mica com va ser que fa 30 anys tot et vares aficionar o perquè què vas entrar tu amb el futbol sala. Mira, perquè a mi sempre m'agradava el futbol. Jo no he mai a futbol sala, eh? Mm -hmm. Mai. Això me sona a algú que també m'ho va explicar. No, <laughs> no, que... no, no, no he jugat mai a futbol sala. El que passa és que allà, jo venia de la Bibbal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 no, que Home, i cada vegada més de les entitats que els exigeixen abans abans no, no. persona podia ser entrenador, no, ara no, o tenia ara un, un par si de... no tens no. sí, títol, sí, ja. si no tens títol no, si no, no podem entrenar. Mhm. Uh -huh. principi no podem entrenar. abans i sí. avans no va ser cosa comarcal perquè jo avans lo, lo el consell comarcal. El mateix que estan fent ara, eh? mm. que anem a, a, a, a, a jugar a Palafós, a Malgrat i tot, ja ho feia jo abans, con el, con el col·legi, però l'organitzava lo tot el Consell Comarcal. I allà, el número de canet d'entitat, una fitxa i vinga, ja està. Ja està. Ara no, ara no, si, no tenen, si no tenen carnet, mm. no poden entrar. Sí, precisament hem estat parlant amb el, el Consell en, Comarcal darrerament d'aquestes coses, sí. En aquesta federació tro lo, te lo Com hi ha una altra federació mm -hmm. que té un altre sistema de jugar i tot, antic treu una mà i tot és com la mà i tot. I, clar al principi jugaven a sis, com ho juguen aquest. però la Federació espanyola va, va canviar bueno canviar.cara continua la, la divisió que hi havia entre la Federació Catalana i la Federació sí, Espanyola. No havia dos uh -huh. hi havia una. però el que portava la Federació catalana se van, se van barallar i a va muntar una altra federació. Clar, molts co de clubs se van anar allà o que em va barato, les mm -hmm. diferències. Déu-n'hi-do, les històries del futbol sala, com veieu, no s'han ensenyat com sembla, sinó que també tenen els seus ins Però bueno, això ja són coses d'altocòpita, digues. Sí, és una cosa. Nosaltres, quan vam començar el futbol sala, tenien dos senyors, un, un, un, un, un, dos anys, va competir a segona divisió B, segona nacional B, en l'època bona del futbol sala Palamós va començar a entrenar, va a la lliga de segona divisió B i després van, van baixar, baixar, baixar, i van, van jugar primera catalana No són no tan diferents del futbol? A primera catalana, la primera catalana i ara i va, va desaparèixer i van tornar, fa dos anys van fer un equip sènior un, un i van jugar, estaven jugant a segona catalana a la tercera catalana, no me'n recordo ara i van plegar, tot alguns tant jugant a Girona, perquè a Girona també va fer un equip de, de senyor, saps? la competència. Bueno, això ja, ja ens queda més lluny Sí, això ja queda més lluny Esteban, <ríe> uh, alguna cosa més que ens volguessis comentar una crida que volguessis fer bueno, per jo, jo com a pare de dos nanos si sí, veient que s'ho passen tan i tan eh, bé sen... Perdó, que t'ho dic perquè abans es diuen que es portaven dos anys sí. uh, hi haurà algun moment que no podran jugar junts Ara, no? ara, ara. ara. aquest any precisament és el primer any que tinc ah. un jugant des sí. a, a la vida primer any i el petit és Benjamí de primer any Cada setmana mateix <ríe> bueno, he estat voltant <ríe> Amunt i avall Aquesta setmana anava a a Sant Julián de Rame Dinar I després, després anava ah, bueno, sí. bueno, A Palamós amb l'Alaví També m'he ficat a fer de segon Amb els infantils sí. I l'endemà tinc el, el nano gran Estava la selecció de Girona I, cap Riu de Sí, ara que que que que que volia, Però bueno veien la cara dels nanos com s'ho passen de bé, quan ho ah, sí, deixen sí, sí. el pare va on sigui això sí, sí, és, sí, sí, és, és veritat, perquè... I i jo també he tingut la l'ameinada també jugant a futbol en aquest no, cas però ja, també, no, no. també ho sabem perfectament aquí estic content perquè l'envien que ja bueno, el pavelló és el molt bé, doncs avui hem xerrat una estona amb el futbol sala Palamós amb en Paco Viles, el seu president i entrenador amb l'Esteven Soto, membre de la junta directiva i pare eh, de mig equip sàpigament tinguis gaire com ells i tigui, no oh, ja, ja, ja n'hi ja, ja ja ja ha ja n'hi ha. Sí, no? sí, ja ha hi ha nenes jugant també no, o no? no. no teniu? bueno, sí, al sí, sí, prebenjamín el prebenjamín, teniu, una eh? nena, n'hi havia sí. dos n'hi havia dos, però una ha passat al bascet i queda la seva germana mm -hmm. la seva germana està jugant al prebenjamins bueno, a veure si mm -hmm. també s'anima perquè també és un esport que vinguin a provar mm -hmm. i que vegin la ment que hi ha, i el bé que se passen els nanos sí, i el perquè està infantil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 home, això no s'ho creu ningú, no? O sí, ho van Sí, ho sí. sí, sí. van dir, retira, sí, va dir que es retira. Sí, sí, sí. Ja, ja porto molts anys, ja l'any que ve ja faré 63 anys i, do, i dono releu a gent jove i ja està, i han disfrutat de futbol sala. Bueno, jo, no, jo li dit segurament que... plegats de president i d'entrenador, no? No, no, tot. Allà, allà, allà, allà, allà a la fragona... Primera fila, no, a primi... La primera fila animant. No, que... jo, jo he parlat amb ell que si necessiten alguna i jo puc ajudar cap problema el club, el club queda en, en gent de gent de qualitat i de de futur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 hi ha gent que pot continuar molt de temps i, i que el futbol sala Palamós mor, no mori, ¿sat? que continuï. Doncs esperem que sí sigui. Sí. Gràcies per haver vingut als nostres estudis, compartir aquests minuts amb nosaltres i anirem parlant, si us sembla, al llarg de la temporada, més d'una vegada per veure com van les coses i abans que et retiris ens tornes a visitar. Gràcies a vosaltres gràcies. per l'invitació de... per venir aquí a parlar de sala, del club de futbol sala Palamós. Ha estat ple. Gràcies veure, i adéu Fins la propera. Adéu.